Настала та ніч, коли мав відбутися поєдинок. У призначену годину я прибув з муцієм на дах будинку, що стояв із самого краю нашої дільниці. Незабаром з'явився і мій суперник у супроводі статечного кота, майже такого самого строкатого, як він, але на вигляд ще пихатішого і зуховалішого то був його секундант, як ми й гадали. Вони разом воювали, разом брали участь у багатьох походах, зокрема у визволенні від мишей тієї комори, за яку строкатий отримав орден смаженого сала. Крім того, як я потім довідався, на пропозицію завбачливого і обережного Муція було запрошено попелясту кішку, що, як ніхто розумілась, на хірургії і належним способом дуже швидко гоїла небезпечні рани. Домовлено також, що поєдинок відбудеться трьома стрибками, а якщо й за третім стрибком не станеться нічого вирішального, сторони обміркують, чи продовжувати дуель новими стрибками, чи вважати справу залагодженою. Секунданти. Відміряли кроки, і ми стали в позицію один проти одного. Зазвичай, звичаєм секунданти гучний крик, і ми кинулись один на одного. Тільки но я хотів схопити свого суперника, як він спіймав мене за прави вухо і так його вкусив, що я мимоволі верескнув. Розійдіться. вигукнув Муцій. Стракати відпустив мене, і ми знов стали в позицію. Новий крик секундантів, другий стрибок. Тепер я сподівався, що буду спритніший, і таки схоплю супротивника. Але той підступний нахаба ухилився і вкусив мене в ліву лапу, так що з неї потекла кров. Розійдіться. знов вигукнув Муцій. «Власне», – сказав секундант мого супротивника, обертаючись до мене, – «власне, дуель закінчена» оскільки ви, шановний, діставши таке ушкодження лапи, поставлені поза битвою. Та я з гніву й люті зовсім не відчував болю, а тому відповів, що третій стрибок покаже, чи є ще в мене сила і чи можна вважати дуель закінченою. «Що ж, – глузливо засміявшись, мовив секундант, – що ж, коли ви хочете зовсім загинути?» «Від лапи свого супротивника, який переважає вас на силі, то ваша воля!» Але Муцій поплескав мене по плечі і вигукнув «Браво, браво, мій брате-муже, справжній бурж не збажає на таку подряпину! Тримайся, мужньо!»